ځيګي فذ غلوه خاليبين زيده هميشه وقالو الحمد لله الذي واي بدوي لايق بس تاين بي الله رضا صدقه نوادو چې رښتې ګرامنګ صلا واد خپل وا ورسنا الاردا ميراز ګيرا ګرامنګ د جنت نه کمد کې چې زمونږ غواخي فني ماجرول عاملین څه خې بدل د عامل کونکو و ترل ملائکه دا ویني به ملائکه حافظنا من حول الارش توه بقې یا تابداري بین من حول الارش شافرا دارشنا یسبهونا بهمد ربهما پای کې بیا بیانې سره دستانې طرف بل وقذیا بینهم بالعق پسل بشی پمندې کی پریشتان وَقِيلَ الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ هو وَيْلَيشِ لائق دوست آئينة دي الله چه رب ده مخلوقات صورة زمركي آغا مشهور شبهات آغوی رد كولان چه ده منگا چه سوال كو منگا سوق را مدد كو یا سوق وسيلة کی نسو ندویز منگ سوال الله ته پیش كي نو دا غیر رد اوکا ما نابدهم الا لیو قربونا الاللہ زلفا دیوئی چه منگا اللہ تا درجہ کی نزدیکئی دا غیر رد اوکا صورت مومن دیتا صورت مومنمو یا غافر مورتوئی ترتیب کی سلوی اختم نمبر دے رسو دا صورت زمرنا او نزول کې شپږم نمبر دی رسو د سورې زمرنا نازل شوه دی ها آ و را بده دي سورات د مخې سره په ګڼ دی يوهر کلا چې مخ کی صورت کې اول کې ترغيبو قرآني کریم تا نو د دې صورت کې هم ترغيب ورکه قرآني کریم تا باول کې ندی و جنا ور پسې بلواجه ما کی صورت کې اخر یاد کی وතරل ملائکه ته من حول العرش ملائک به د عرش نچا پیرا تواب کوي او د الله حمد سنابوي نو دی صورت او ميات کې داگا ملائک چی دارش نچور لیگی داو اگا تالید دا قرآن لدعا گوالی او داگا طول پوش لبا دعا گوالی دیو جناب ورپسی ایراوڑو بلا وجہ مخ کی صورت گی توحید بیان شوها نو دی سورت کی انجام دا مشرق ذکر کئی دیو جناب ورپسی ایراولو امتیازات دا سورت دا سورت ممتاز دی د نورونا په بیان دا غره جولي مؤمن د ظالم باچا دربار کې دارنګي دا صورت ممتاز ده د نورونا په دې خبره چې مرد د جنم 29 دارنګي دا صورت ممتاز ده د نورونه په دعا د حملۃ العرش باندې زما استاد اللاما محمد طویب تو احیری اوی با چکلا صورت مومن شروکاو نو منگتا بیداوی چکلا وطن تلال شی او وطن تا او رسی بی خلق با خوشالی چی زمان خاندان کیم سڑی مولاشو نتاسو بشوروشی او ممبر تووخی جائی او قرآن براواخ لئی او دا به بشورو کئی او خلقو تبوی یو خطر راغلی دی او دا خط تقوی کی ری دا خط در تلولم دا بادشاہ دا طرف پراغلی دی تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم دا غالب پویا بادشاہ دو طرح پر آگلے دا دا سی بادشاہ دے دا سی خط دے پدی خط کی دا لکی لیوی کدا امان چا غافر زمبین و آقا بادشاہ بے گناہ ماس کی او کچا امان او توبے اوخ کا دا عمل غلط نہ وقابل توبے ناقا بادشاہ بے توبہ قبولے کین ګچاده دې خد خلاف کو شديد العقابي هغه بچا بولا زابر کی ده طاقت والا بادشاہ وي اوسږي چې نمونی نو سلوره میاد کی جګړ وبږي سوګ کئ و ما یجادل فی آیات الله الا الذين کفرو جګړ وبږي کافر کئ د څوک د قران مقابل د ری ختم مقابله او کې د یي بچا د ختم مقابله او کې ناغه کافر دي لسمه یاد کین ان اللذین کفروا ینادون المقتل الله اکبر ممقتل مم کومنفسکم کافر او وی چې مونږ ډیر غوسنه کی خدا الله غوسه هغه وبوی رحمت کی یا د بیا غوسه په فل ځان ته ویني بیا په قیامت کې چې څومره غوسه دي ځانته جاج تکذیب کړي وې مې پینځم یاد کې کذابت قبلهم قوم نوهم ولاذاب من بعدهم په غوانو قومونو خلاب کړي او انجامې څه شو الله علا کو تباکل یو لسما یاد کیا ولم یسیرو فی في الارضی فینظرو کیف کان آقبتو اللذین کانو من قبلهم دا پا خوانو انجام غلطو آوی سشو چاچ دا خط امن و نوام یاد کیا الَّذین يحملون الارش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم و يؤمنون بیه و يستغفرون لِلَّذین آمنوا ربنا و سیتا کل شئر رحمت و علما ادا عرش ملائکو اوی بخن بو اللہ غوالی فاقفر لیلذین تابو واتبعو سبیلکا وقهیم وعذاب چا چاچ اوما نا دا عرش ملائک بو لدو غواړي غوالی یواز دلنا ومن صلح من آبائیم وازواجیم وزریاتیم پلار لبی اللہ بخن غوالی بیبی لبی اللہ غوالی اولاد لبی اللہ غوالی تول پشل بو اللہ غواړي دوی بازار ته وی طالب کا چې وی منو پرې وخت کیسې کلی دي دا خط درته ولولا پدې کیسوي نو ته به دا وی شروع کې د قرآنی کریم او دا یع تو نه برنامه کې نمبر 3 کې وې دې خط کې دالی کېلې لا اله الا هو نش ته عادت سر غون کې به دال لا نا دلسم یاد کې بو وای فالحکمو للاه الاعلی الكبیر فالحکمو للاه الاعلی الكبیر اختیارات آلال ردین چیوچت دیلوئے الا الہ الاو فالحکمو للاه الاعلی الكبیر بیاس فاللس میں یاد کی فدو اللہ مخلصینا لہ راو بلے اللہ خالص کو ان کی شئی اللہ لر بیا شپیتم ایاد کی وقال ربکم دونی است عجب لکم ویلی دی رب استاسو ما راو بلئی استاسو دعا بقبولکم خط کی دالی کری دی باس آتھ نمبر ایاد کی ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیئ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نشت حاجد صفر که انکه بی دا اللہ نبل سوک حاجد صفر که انکه یا پین یاد کی هو الحیو لا الہ الا اللہ فدھو اللہ مخلصینا لہ الدین راو بلی اللہ لا خالص که انکیشی اللہ لر بلن کی تا سرا داوی یا دیوی تاتا او تا دا علستی دا خط دی علستورتا نو تا سر بوز جنگ کهی تا تا وی خود او او تا خود پنج بیریانو مسلا اکلا او تا خو دا اکلا تا خود پنج بیری را تخکاری خو یری که بناکوری که یری دی نو خرالی دو یو گزار سر لاړی ایز دیو نکللو آیت نمبر تیس را والوی اللہ با دی او کلک شا لکه دا موسیٰ علیہ السلام غنده ولقد اتينا موسى ولقد ارسلنا موسى بياضنا وسلطان مبين لغلم موسى السلام په خپلهم اي حدونو دليل کارا فرعون حامان قارون ته فقال موسى غيرن كذاب قضاب... او ويلي موسى غير دې درو جن دي دے... ظالم متمريد بادشاہ تا وزير دا او مالدار ته لګليو اغه مساله کي ده دا... او موسیٰ علی سلام ورتویلی دی او خبرې خبری کرده ورته او تابا یرائی چه پریدا چه ملکم او داوکم او داوکم آت نمبر چه بیسو وقال فیرانو ضرونی اقت الموسیٰ ولی دو ربا اوی فیران پریدای ما چې ملکم موسیٰ دیوی خپل رب راو بلی اوی ملکوم وجنمه تابا یادی ملکوم وجنمه ما یرگا کته کلاخ شی علاوہ دل ملګری درګی آد نمبر 28 وکال رجل مومن من آل فرعون یذ مو ایمان رجل مومن ویل دی اتا تقولون رجلا ای یقول ربی الله تاسو دای زړه وځ نه چاو ایرب می الله ری دا مقابله کې به داوی اهدی گم سبیل الرشاد نه دې زیات کې فیرعون ویلی زتاز تسمه لارخیم واغت ایس لار نو مالوما تک لیشا اللہ وی دشمن تباو برباد کی دخط در طریقه دا دادی دا یاد کره ری خدا داوی دا پا دا در تطولی یادی لا الہ الا هوا فضو اللہ مخلصین علاہ الدین قال ربکم دونی استجب لکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هوا زالکم اللہ و ربکم خالق کلی شیع لا الہ الا ہو دارش ملائک غواړی آگانی تک خودک لکشا مسئلہ ہی رنکی گوری دا خط بلولی او دا ستازی مواری دا اچی خط بلولی حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم دا او سورتون دی ردی زین شورو دی او دی طول تا حوامیم ویلے او دی ټول ته حوامیم ویلے کی دا طول په حامیم باندې شروع کیگیم د هر یو شی او مغزی او دا قرآن کریم مغز اغا حوامیم دی طولا او حوامیم دا حوامیم و مغز اغا فدو مخلصین لہ الدین دی او دا فدو اللہ مخلصین لہ الدین خلاصا پا ایا کنا بدو ایا کنا استحین کدا حامیم الكتاب من اللہ العزیز العلیمه راتلل ده کتاب ده اللہ طرف ده چه غالب پویا بادشاہ ده غافر زمبی قبل ان کې ده گناه انو ده غافر زمبی بخون کے ده گناه انو ده وقابل توبی قبله ان کے ده توبی ده شدید لعقابی سخزا بوالا زد تولی خواونتا طاقاتا تول طاقت تم ویلے کی تم ویلے کی گی خواونتا نیمتونو ده لا الہا انلاہو نشت آجت سر گونکے بیدال لانا بل سوک الے المصویر دیا اللہ تر آگر زیدل دی ما یو جادلو فی آیات اللہی جگڑن کئی پا دنو دا اللہ کی مگر آئے کسان چی کفری کڑے دی پلائی اغرور کات اقلو بهم فی البلاد دو کدین کی تال راوڑی دلال دی پکلو کی کذبت قبل هم نسبت دروگو کی مخفہ نسبت ده روکڑه و پخواده بینا قمدنو حلی سلام و اوڈالو ممباده ام رستو ده بینا و هم مد کلو مد انقص کرده و هاری ڈالی بی رسولی مقبله سلطان لیا خوزو دیر پاراچیونی صداق پر رسول یا لیا خوزو پمانا بی لیا اقتلو ہو چه قتل کدا نبی و جادلو بی الباطلی جگڑو کی پباطلو کی لی ده دو بین آقا لی ده پاراچ گڑو کی پدی بان آقا پهخهم اومننیولدي ل را په کک فک پهکان قبه نو سررنګې شوذااب زمان وکهذا لکههقد قمه تو را کو دګې لګې دلی دا قمه د رته په کسانو چې کوفري کړړ دی حسابار یقی نندا خاوندان د وردي الذينا يحونهلار ش کسان چېچتی شو هغه مکو جوچ ومن خوله اوار ملائک جی چاپی را درش ندی یو سب بیہونا بحمد ربهم باکی بیانی سرد وستائی ندر اقبل ویومنونا بیہی ایمان لری پا اللہ ویستغفیرونا لیلذینا بخنگواری چالا آمنو چی ایمان را وڑی دی در جا جیتا دا یو مج... بل جاده نه ملاویږي دا که ملاویږي نو د قران طالب او د قران مولاته ملاویږي د قران خادم تا ربانا ايربزمنګا واسیدا ګلشی رحم رسیدل هرشیدا په رحمت و علم او الهم کی فغفل للذین تابو بهنه کیا غسانو دا جراو ګرځیدل د بد عملنا ود تبعو سبیل کا او تابجو ستال کتاب او کهم ازا وسادي تيلا را تا دنه گېدی لرا, لرا جننه دونو ده ام ادم نشه وا تا وا د کړي د من بايمه اجني د مشرانو د دینه الله بلارانو د بخنو کی زګه بلار ورترو کاوټ نه جوړي بلار تو بچیا لاش قران زکان او بیبیانو د دا د رب الله دوی جنته داخل کی او بیبیانی ورتوي زاد سترګو توران قران ل لال شي قران زکا وزریات مولا د دېتا اولاد ورتوي بابا جی حضرت اسمع لال شي قران د کې نه انک عند الله عزیز لکیم یقینن تو غالب حکمت والے الله دا ټول جنته داخل کی یواز د لبخنه نغواړي او ګم ملائک ولغواړي اغه ملائک چې د الله د ارشنا تاویږي او د ارخوا کی دي حملت ولار شو دا په غنه یي چالم نه غواړي بغیر د اغه چانه چې قرآن تناشوي دي وقیمه سویاد او ساده دې دازابونو نه منطقی سویاد او اسوګو شه بشودازابونو نه په دورس باندې فقاد رحیم دان په دای سره تاره هم ګړې په باغ وذلك هو الفوز العظیم او ذاك يا بني لویدی ان الذين كفروا بشكا غسانج كفری کړه ینادونا لمقتلای اواز کولشی دیدان دیت اعلان کولشی لمقتلای خامخا کوسد الله اکبر لوی یاده ممک دغسیستاسونه انفسه کوم بغبلو ځانونو باندې زان دجوسوم را غوسه یې چې لاولین بدملي کړی دا نو دین الله تاسو ته زیات غوسه دی یا اکبرو او ممقدی ګما لو یاد غوسه تاسو نه انفسه ګما په خپل او ملګرو باندې ماحدین باندې په دنیا کې چې ماحد ته په دنیا کې سمر غوسوي چې را قرآن ولی وي په دې ماس غرمه کې او دې منګه د خوبه و بایسي اته غوسینه ورته خوت کیدی تاوی دی با. چیرا دا خوب او او کور کمتی نو شو ٹینگی دے او کور کمتی نو شو کی ناستے زکا پا خضو خی وستن رچی کنا کده قرآن ناوری او خضت اللہ دین نصیب کے او کور کې که زانتا او ریڈیو و لگئی لگ او آغی تا ناستی او قرآن اوی دا تیره دوره که ازمان استاذ اللہ ما محمد طویب تو احری فرمائل بیو زنانو اواغی جواب راولی گو چی خاون می مولاوی اوز زان تا ریڈیو گولا ما استاد در سورم قرآن می ایخی او قرآن تا ناسته ما خاون می رایش سو چوبازی چی دی مولا قرآن بناو رے. انو زه بیا سوچوار کما اغا بیاو باسی زه بیا اغا بیا سوچو باسي زه تیف والا ما قرآن زان سر والا ما او گاونڈیا نو کرو لارشم او قران ته که نما زنانو جذبات اغا دیری وچتی دی که سڑی با دردوئی نووئی دی آخذی اللہ تابداری کی ده او سڑی تی بیا سر نشی پورتا کوله آخذی تی اللہ دین نصیب کی که خواون تی ننصیب کی گی استودنا الالماني كلا جرابل شيمانتا ربل لبه شيمانتا تاسرو غوفر كو ربنا هر بزمنغا امات نس ندي ني مله ديكلوذلا واه اقرار كو منغا بغبول گناونو فهل اله من سبيل ظالم بانه دارنګ و تاسو یی پدې وجا چې بیسکا ازا تو یالله او راکل راوبلل انشاء الله وحده یکی وازی کفر دم تاسو باندې مان انکار وم کو تاسو ویچ ولیدار څه یول لکه سو ون یو شړای به کی جری شرک بو شالله سره ته مینون تاسو باندې عاشق تبم غاړه کی خدلا او تاسو ویچ را دا خولې کولې کوړی را کوزی حک للله علییل ک كبير نیارات خاصل الله لروي چچ دیلووي هوله الله عذا یوریکوم یادي چې خای دازخ پهل دلالو نځلو لکومې نهسممازقا رالی کې تاسوله د بره نهخوررا کو وما تذ کرو له مینی به پ اخلي مګ راسووک الله و الله رزق داركي و بهتر رزق و الله داركي و رزق داده آسمان نوغانا يو نزيلوا لكم مين السماعي رزق ده آسمان ندله رزق خوراک کرا کزئي كل جي ده انسان سره پا جيب كي پیسئوي نو ده إنسان ور سره مينه اي جيب كي مين پیسئ دي ننا ده جيب سره مينه مکوا ده پیسو سره مينه مکوا مينه آله چه سروكا چستا دی جیب تی دا کم ریز اقرا لیگلی دی پا جیب دی اعتماد مجھوڑا وا داسمان والا باندی اعتماد جھوڑکا آغازات باندی چا غد اللہ ریز اقرا لیگی اغاو اللہ ریز اقدر کی وما تذکرو اللہ میونی پن ناخلی مگرا سوچ کی اللہ تا نن دنیا دی حد تورسی دا چار سڑے آواز کی مال لے مال لے زما مال و زما مال فذل اللهم مخلصين له الدين چه ځل کې چې د مال مين راغلي دا هغه په ذلت کې احتاش وي دا دین پاتې شوي دا فذل اللهم مخلصين له الدين را ب... راوبل الله لرا خالص کونکی الله لرب له نه کې ولو کرهن کافرون اگر که بدلږي دا خبره آ کافرته چې دی یو الله تولی چې غوي ورتوائی کستا پیزد چوی یو شل زلدیو چوی یو زر زلدیو چوی زبادا قشان الله را بلم زمار اب دیزی پیرا کریم رفی او درجات کچه تا انکه درجو دی خاوندارش دی جلق روحا رالی کی فهم دا قرآن من امریی پا اقبلو کم روحا دا دا قرآن نوم دی علامی شاو پا چاچو واری من عبادی دا اقبلو بندگانو نا لیون زیرا یومت طلاق دیده پارا چورا اویا رای دی لران یومت طلاق دورز ده مخامخ کی دون آمالو سرا طلاق ده ملاقات نوی دورز د ملاقات نا اویده طلاق ده کتوالاق ده یوم ها هم باری زونان یاد که آورز چه دوی با سرگندی دون کیوی تا لا یقبال اللہ من هم شیع نبا با بڈیگی پالا یوما هم بارزونا لای افوال اللہ من هم شے یاد کا ورز چھدی با سرگندی دن کی ویر لاتا نبا پتائی با اللہ با نید دینیش شے اعلان بوشی دا اللہ دا طرفا لیمانی الملکل یوم چھالا را باچائی دا نموزی اس سوک بدانی شویلے چھالا ستا باچائی دا او باویلے شی لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ قَا سَلَّلَ ران چې او زوره ورو با چې دې عقدان alyumat ujzaa kullu nafsin nan razay badla ba or kulli shi har nafs ta bi ma ka sabat ba so chikri di kane ka ma le kade re ka ba de kade re da gi badla ba mila shi دې شګه الله زریسا بول لري وان زیرهم ویرا و دی لرا یوم الازفا دورځی نږدینم د قیامت ورځ کومک د لری اخکاری خدا ډیر نږدې درم ازل قلوبو لدی الحراجری کلا جزرنا مركون تورسی کاذی مینا غم جنم مال زالمینا من حمیمن نبی زالمان لا سوګرم دوس دنیا کې خو به ګرم دوسودچا او داغه په سر میزان واجو التبه بنی بیا ولای شفینا ون ش پارسی یو تو منل شوی چراغ او منل شي او تابیداری وشیم یعلم خائنت لا یونی ای جنیا لا خیانت د سرغو و ما تو فی صدور که مستروږي چې خیانت دي اغه الله ته معلوم دي سينوږي چې کم منافقت دي اغه الله ته معلوم دي والاو يقضي بالا الله به سلګي بورا ولذینا يدون من دونی اوا ګسان چې مشرکان را بلی الله نه لا يقذونا بشئ به سلن کوي شي باندې چې دوی اختیار د پیسلې نشته چې دوی پیسلو کې پیس اللہ خدا اللہ اختیار دے ان اللہ هو سمیع البسیر یقنن اللہ آل او ری دنکے لی دنکے دے اولم یسی رو فیلار دا کچا مقابل اوکڑا نو حالت اسدے انجام اسدے آیا نگر دی پزمک کی چو گوری سرنگشو انجام دا پکوانو کانو حمشد دمی نومہ و د وی سار د دنیا په طاقت کې واه سارن فی الارض د نغونی قانون اپزم کېږي او نيوال دی لره الله په سبب زګناوونو و ما کانلهم نیدیلرا مین الله میواق دا لاد تر باسوب وشکون کې پدی ملکم چې سوق دا اقتدار والا شي و دي نهغه ځان پیران نیسی چیر دامي پیر دی او دا پلانې نو کله دا دادا شپ دربار باندې چڑاوی که یا سوک پی دا پایو چڑاوکی یا سوک ورده غلافونا چایی اقتدار تی که لزینو بیا یاو بابای نیشی داغنا فریاد او داغنا حاجتو گواری او اغاو اللہ حاجت سر کې وقتدارو اللہ محکوس کی ذالک بیاننام دا پدی وجاچی چې دی او با چراتل با دیتا رسولان ندی بخکارت دلائیلو نکو فریو کو انی وندی لراللہ بیشک اللہ طاقت والا سخذاب والا دے ولقد ارسل اللہ موسیٰ بیعیدنا دو موسیٰ علیہ السلام واقعات تصبت دفار راولا دا دظالم بادشاہ پا دربار کی وزیر تے بیان کڑی دا مالدار تے بیان کڑی دا رالے گلے میں موسیٰ علیہ السلام بفل آیا دنو او دلیل کاربان دی فرعون حامان قارون تا ہوئی دوی ساہر ان کذاب دا جا دگر دے درو جن فلمہ جا اہم بلاک ار کلاچرہ دیتا پاک بیان زمنگ دا طرف آوی دوی قتل کئ زامند آ کسان او چی مانی راوړید د سرا خو بیای وسنره برشه وي چې بنی اسرائیل بچی لال کړي وي واستحيونساهم ژوندې پرې وي خزي د دوی نوې چل کافر الا فی ضلال مگر تبایکین وقال فرعون و فی فرعون زرونی ما چې قتل ګم موسی ول یضرب راو دي بلی را خپل د چانی ولېو ها دا سیدا د ل سلې سیدا ضد راس د باور کوي می ما پریو ز مو سا ونه ده خو ورسله مخامخ شو وی او دا سوک ته بلک ځان ټینګړی چې پته لګی دلوا ها اسی ته باور نه کوي ها ناس دې وزیرانو ته چې ما پریوي زره وجن ما اني احا بو یبدل دین کوم زیارګما چې بدل کی دین تاسو پیرون د دین غام دیخا د دې سره اند دین غند په گیډ لا سوې یره دین یې را ل خراب کو ها دین یې خراب کو ها هغه سره به مولا هغه وې یره دین یې خراب کو ها د سره به وین د دین غم نه ده. خیت غام ده. چه خیت دی د خېټې غندې چې خېټې را ل خراب کړا زګه ما کې خود دوی غلامان او دې بغټل ما بخوڑلان اړ اقتدار والے جیناګه دې تقدر د دا بچکولو د پاره د اواز کوي امریکا همیشه د پاره د فیراون بچیدا د فیراونو د اولاد نه ده دیم دا اواز کوي امریکا په خپل باندې وسله جوړي هغه څه نه وي چې موږ د شهادتګری یو خو چې مسلمانانو ملکونه کله وسله جوړوي دا شهادتګری اټم جوړوي یې ردا په غیر محفوظ لاسونو کې دي دنی اخابو ایوبدل دین کوم زیارېګه ما چې بدل وکې دینستااسو یا واخ کارګي پس مګه کې فساد ابراہیم موسی علی السلام نو پساد پا پا د پار راغله دونه دین روانوللا خدای به موسی علی السلام او د هغه قوم په منځ کې دیوال وو چې دغه دغه قوم مې زی نه شیم پارا د چا چې ستایي نغه به د تیر ازونو مړنه وی چې دغه او دغه مصلیح په منځ کې دیوالو یو بند کی وی چا پرستا سګرینې نه چده سره خواګي کی یو د نه ځان پوی کی وقاله موسی او موسی علی السلام زپنا واړم په خپل راب اورب تاسو دهار متکابر نه لايف منو بیا مل حساب چی مان راوی پوره حساب وقاله رجل مومن من عارف رونا څنګه موسی علی السلام نرو اوکلاکو کلاکو الله او لنر او کلک ملګری ورکو د ظالم بادشاہ په دربار کې چې غواله وی یو سړی مومن د فرعون د ډالینا دمو د مؤمنانه چې مضبوط ایمان خپل په بیانم ایمان یې په څه اتلیو دلته په بیان باندې ښکار وکم عطا عبد لون رجلانه اي یو سړی اي یقول ربي الله دا چی وای رب می الله وی وڅڅه ظلم کوي تاسو دا غو غنا سره جرم سره چی تاسو وځني سیرت دا وی چراب می الله دی نبي عليه السلام دا ها په مړای کی ساده را شو لیوی حرم کی ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغه اغه یتقتلون رجلا ان يكون ربي الله وتاسو دا حسابې وځني چې رب می الله دی دا ظلم ولی کوي نغه ګنا ثوا اثر بدا چغه یوال توحید چغه یوالا چا چې د توحید چغه یواله دا نغه خلکونه یې برېخه حضرت شیخ القرآن نور الله مرقدهو باندې ها داتلسون زیادت قاتلانہ حمله شوی دی د پیړن شیخ غلام الله خان رحمت الله علی اغله په مری باندې چاړي خو الله بچ کړو او هغه قاتل چې څوک د قتل د پاره راغلی وو بیا ماف کړیو په حملی باندې حمله شوې قاتلانه اور ډیر خپلستی وجلیدین وقد جاءکم بالبينات من ربکوم راغلی تاسو د فقارا دا دلایلو د رب تاسو نه کچریو دې دروژن پد باندې کذیبو سزا د دروغ د ددان یعنی دروغ بدده سره پادشي زکه دروغ نه چې ریوی دې ریشتینو بارې سيتا استا باز ولزي باز يا عذابونه چريتا یقینا يتننا الله توفيق نورګي من هوا مسرفن قذاب اچاتا چې مشرک درو جنوي اي زمہ قومه لكم الملك تاسو لرا با چي د نمازې رجل مومن دي زکه فرعون ته لګیاوې تقريره ته کې اي زمہ تاسو لرا ائتيدار دې نمازې ظاهری نافل اردو غالب ای بزم گه کی فمین سرونا سو دے اخلاص بکمنگا دا ذات دا لنن جانا کراږه مونتا دا الله راز نه ومسوخ لایسکې قال فرعون وی فرعون ما وری گم الا ما را زنی وینما مگر اچ زنی وینما نخین تاسو تا مگر ها را اچ وینم زو و ما حدی گم نخین تاسو تا اِلَا سَبِیل الرشاد مگر لار سما وګوره موسی علی السلام ته د رانوون روانون کیوي او په سادي ورتو یو ځانته لار سماون کیوي دا څه د پارشر دېقیدار د پارا حادا شانچتا لاقې د لار شیخ په لاقې دا ستا ستاپزله کې دا غمي چره خلکو کې د الله توحید راشي سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي په انو د عقیلیک انکار پیری یاګه د کلی ناکاره مولاوي ماغه په دعوي چې راځه تاسو ته هدايت خې مسمه لار ده تخم او دې گمراه دي د باطل فرست دي سره د دیني استامخ د قرآن پروتی او سره د وتا ته گمراه او هغه چرته جن کې قرآن نه راوستي او ځان ته بمصلح وي صرف د پیري خرابې دو د پاره چی پیری دامه خرابېږي امامت مي خرابېږي ملایمي خرابېږي وقال اللذی اوی اوسنی چی مانی راولیو اے زماقوں ما زیاریگم پتاسو مثل یوم الاحزاب پشاند ورزید ڈل و پخوانو پشاند حالت د قوم دنو علیہ السلام اواتیان و سمودیان آئے کسان چی رسد دینو وماللہو ندی اللہ یورید و ظلمان لینلی باد چگواری زیادتے پبندگانو اے زماقوں ما, مَا زیاریگم پتاسو یوم تنات دور رضید دو چغینا یوم تولونا مدبیرینا پاو رض باندی چواب اڑول شیش شاکو ان کی نوی تاسولارا دا اللانا من عاصم انسو بچکو ان کی فما یو ظلل اللہ فما له من حاد چابان آغسو کو چی گمراہ کیا غلر اللہ نشتی اقتا سوگلار خود ان کی ولقد جاکم یوسف من قبلو پتائی سرار آغل اتاس تا یوسف علیہ السلام پخوا اگر پخوا بل بییناده بخکار د لایلو او هغه در تخکارا مسلی کړی وي خلک وې او ظالم ویانو او ظالم شران دا یو سنده عقیده ده و چې کله یوسف علی السلام خپل سپایو کلا باچې ورته ملا شو وزارت نزلیخه وی بیا خوده جینه کلا یوسف علی السلام پنیکاو اغستا دا ټول هغه د ګوسلیو دروغ دی پیغمبران نو پشان باندې داغ لګوللی پیغمبرانو خو زی آ... کافری تیرشی خو کنجری نه تیرشی وی د داته پلی ته کنجری سره یوسف علی السلام نګه کولا د لوط علی السلام بیبي کافيره واه خو کنجرانه واه د نو علی السلام بیبي کافيره واه خو کنجرانه واه ها پیغمبرانو ل الله کنجری خو زی نه دی ور کړی هغه کنجره واغه خو هغه یوسف علی السلام نه دا بدملي مطالبه کولا دا اوسمه د زړو خلګو دا عقیده دا وی زله کي بیا پني کاغ دا درو دي راغله او تاسو ته ايوس پلي اسلام بوخوان بالبینه دې بسګار دلایلو فما زلتم فی شکن همیشه وی په شکې مم ماجا گوم به دا سناشرات دیګړی تاسو په دې باندې تردی ز حلکا کلا چمړش حلکا خدا دریم سلورم لفظ شو حلاک حیات النبی وای د حلاک زراسه کی آ کلا حلاکی موسی علیہ السلام و امه مردا پیغمبرانو په برای کی موت لفظ راغلی وی توفی لفظ راغلی وی قضیه لفظ راغلی وی حلاک لفظ راغلی وی الله وفات کړي وی الله માતા لفظ پر استعمال کړي وی قضیه پیغمبران مړي دی ملو صرف و عیسی علیہ السلام ژوندې دی حتا اذا هلکم او عالمی برزخ کی حیات منی بیا ټیګ دا د دنیا په اعتبار سره د دنیا په اعتبار سره مړې دي د دنیا په اعتبار سر صرف اسلام جو اندې دي دی اذا هلکم تر دې کله چې شو وی تاسو چې جره بار او نه لګی الله مېم بادی رسولا رسو دنه سو رسولا دا می شه د فرادت ته چکل نوویی را بل برا بل بچری وی را نشی وی کده لارو نو بل برا نشی داد دا قرآن درسوی که ختمش نو بل با اونیشی بیا ها و دا اللہ دین چا ته محتاج نده دا اللہ دین د خلک محتاج ده او دا اللہ دین داد دا چا خاندانون تا محتاج نده نبی علیہ السلام چی دا اللہ دین بیا نو نواغی داست یتیم بچه فادی که چراغه نو مور وا نی پلارو نی ترو نی نیکو هغه ټول ته الله غستې وي سیر په حیو ترو چې هغه کافرو ابو لهاب ابو طالب هغه امرستګوله هغه یتیم بچی لوي کو او هغه د الله دین بیان کوم دا په خناندانونو باندې نه دا الله چې دین خدمت تاسوګو منتخب ګناغه د الله دین خدمت وکين او دا میشه د پاره دا قانون نه چې بل بران نشي چې جوان دې تاسو ویشته او په قانون اوس مثله خولوي د قبر کاني هغه پرز دې میشه د پاره ایستري او چې کله هغه فاجي ویل نو داغه د قبر نه ها بیا د عبادت دې جوړ کړي له خانقاه بي ته جوړ کړي دان کذالکای یوم اللهو دارنګي گمراه کي الله سوچي مشرک شک اون کې هغه سان چې جګره کوي ویا تونو دا اللہ کی بی دلیلا چور کلی دیتا کبو رمکتا نین دا اللہی لویا دا غسی خبر دا پنیز دا اللہ پنیز دا کسانو چی ایمانی را وڑی دیم داگران الله مو روی اللہ علا پزلو پا هر یوز لو متقبی را سخباندی پزلو دا هر یو متقبی را سخباندی ہووی فیران یا حمان ادنو لی اے حمانا جوڑ گمال ا رہے ہو بنگلہ لالی اپ لوگوں لاسماب شاہد جی اولر اسما پاس بابو باندھی اسباب سماوا دی دروازو د اسمان تا پتلا الہ الہ موسی خبر بو عالم الہ د دا موسی دان اوچت بشمان و انی لازنو کاذبا د موسی علیہ السلام ن یریدو و انی لازنو زخامخا گمان کم بده درو جنه دارنگی خیستشیوی فیران تا دا بدعمل داده بنشیر دلار دالانه او نده دا فیران مگر پتبایی که فی تباب وقال اللذیوی اصری چیمانی را وڑیو اے زما قوم اتبعونی زما تا بیشی او بخیمتاز دا سبیل رشاد سملار یا قوم اے زما قوم این نما حاضین حیات دو دنیا اتبعونی زما تا بیشی و بخیمتاز دا سبیل یقیناً دا جند دنیا دیسه که دا عدیشه که آخرت آقا کور داستوگ نیده دار و القرار کور داستوگ نیده حالتا باوسیگی من آمیلا سیادان چاچه عملو که بد بدلبا ورنک لیشی لا مثلا مگر پشانده دی تو من آمیلا سوالیان چاچه عملو که نیکو گناری نوی یا زنانا و هوا مؤمنون جمله حالی شرطی راود عمل علا قبلیگی چیمانی ورسران دې مل توحید توحید او چا توحید خوده لې وو وهو مؤمنون ها دا چې دی مؤمنې دا ګسان زیبا جنتا رزق ورکول شي په کې به حسابا ويا قومه زمما کومه مالی دې مال را جرا بلم تاسو کامیابې تام وتدوننی رابلې مال را ورتا تدوننی رابلې مال را شیر غوګم دال لا سره مالیسلی به المن اچ نشته مال ر پای بانی پویا زرا بلم تاسو غالب بګونګی دا لا جرمه حقدا انما د دوننی بیشک ما را بل ایغسطا لسا له داوان جنش یغل را طاقت دو بلنی نشتی یغل را اختیار دو بلنی په دنیا نه په اخرت کې وانما ردنا بیشک وا پسې زمنګا الله دا مشرقان هم اصحاب النار داخل وندان دور دي فسط از گرونا زرده چياد بكي ما قولو لكم آغا چه مادر تووی ووفوزو امریز پارماغ بالكال اللہ تا ان الله بشک اللہ بسیرم بل, بل باد لدون کے بندگان لرام ووقع الله صحیحات ما مکرو وصاة اللہ دلراد بدأ دار تدبیرون ناش کریو وحاقا به آل فرعونا سؤول عذابو نازل شو پیرانیانو باندې بدا زابا پیران موسیٰ علی اسلام پسی زر کسانو لگل چکل پا غر بانی خطل نو پینزی سواتی در اندگانو خوڑل او باقی رالل پیران حال حالوی ها چیر درشان پینزی سو خو در اندگانو او منگ تیرالو پیرانوی خطاسو مای روی نواغی املکلل انا رو یو ردونا و علین اپ دې دل باندې وذوم واشیا سبابیکا عذاب قبر سباب گاور ته ور پیشولې شي خو مونږ نه نینو الله عذاب او ویل ورکې و قبر ویومہ تقوم الساعه او یاد بیا اوره شی مودریږي قیامت د نن کې فراونیان اس اشدل عذاب سخ عذاب تام ویز یت هاجونا فناری او کله چې جګړې به کوي بورګي ووی کمزوری آګه سانو داسې غټانو ان نا کونالکم تبا یقین ان منغا تاسو بسیو در روان پال انتم مغنونا تاسو بچوونکی زمنګ نان نصیب من نار برخادو ورو او بویا که سان جزانی غدګملو ان کل فیا من بطول پدی کیو بیش کال لا پیسلا کړه د پمیس باندې کان کی وقال الزینا او بویا که سان بوور د جان بوور کی دی لخزانه پی جهنم خزانچان ود جنم تا خود رب کوم راہبل رغبل چلر کی زمنگ نہ يخفف عنا سپ کی زمنگ نہ یا من من لذاب یور زذاب خود دنیا کی خوبہ بیتوار روز چٹی وام خو خیر دے یور از من لے چٹی را کی پگی چورس بگی دمایو نور دے خیر دے بازار کیو قالو و ابوی ملائک خزان چاند جہنم اولا تا کو تا دی نو چراغ لی تا استاذ رسولان پخ غارو د لایلو وی دی بالا هاو قالو بدو اوو او خزانچانه پدو رحمت کی الله پخله باندې دی بچی وی و ما دعاء الکافرین نداء بلنه د کافرو مگر پګم راي کی ان لننصرو رسلنا بشارت او زیر ور کوي میشګه قا وقا يم دا قومنګا د خپل رسولان وسرا ها کسان سرای چی ایمانی را وڑی فجند دنیا کی و یو ما یقوم و لشاد بدلب وارکو پا با او رزبانی چودری که گوان یو ما لائن فو زوالی میران بدلب او با رزبانی چی پیدا بور نکی زالیمانو تا حضرو ندادی او دیل را لانت دی دیل را بد مقام دی سو ادار بد ولقد آتنا موسنو دا هدایت را ورګنه مو موسی علیه السلام تتورات وا ورسنا بنی اسرائیل کتاب میراث کې می ورګ بنی اسرائیل د کتاب هدایتو و ذکر په نو لیولل باب د پاره د خوندان د عقل صبر کوا بیشکوا د وا د دال اړشیا دا واستغفر لزمیکا واستغفر لزمیکا غواړه اړهول د بوجتا واړه اړول د بوجتا زم په ماننه د بوجبان ناراضی دانه چې ګینه ګنا نه دا پیغمبر نه ګنا نکېږي زم په ماننه د بوجبان دی وستا به به هم دې رب کو باقی ها سرت ستای نه بلشی ولی کار ماجی ګرو سهار به څنګه کسان چې جگړی کوي پاتون د الله کې بهری سلطان نتاهم بيد دلیل نه څور کړی دی ان وېزو درې مڼشتې نو د وینکي الاکي ورن ماګر تکبور ده ماهم ببالغه هغه تکبور یا ماهم ببالغه چې نه دي رسیدون کې دا د تکبور ده پس تهز بالله پناه غوړ د الله سره د تکبور نه د الله پیا جون کې څوک جګړی کوي نو دا تخيال کوا دی او د قران نزان غټګني د قران داتون نزان غټګني اڅوک تی رازونه کوي ماغه لا په پلو شرموي یقینا الله اوریدونکي لیدونکي راه مخه به دایشت اسมารون ازمو گو لیده من خلق الناس په پیدا ايش د خل ګنا لیکین زیات د خل ګنا نه پويږي و ما استوي لا ما والبسيره نه برابر روندو بنا د امان مراد معبودي باطل اته بشيرنه مراد الله معبودي باطل او الله نه برابر یاد امام نه مراد مشرک دی د بصیر نه مراد موحد دی نو نه دی برابر مشرکا موحد والذین آمَنُوا آ کسان چې ایمان راوړی دي اعمال یې ګل نیک ولل مسیو نبطکار دانی دی برابر قليلا ما تذکر تذکرون لګ دی چې پناخلی یقینا قیامت راتواله شک نشته پدې کې لیکن زیات دخل کو نه ایمان لری لیکن اکثر الناس لا یؤمنون زیاد ب دي دی ویلی نی راستہ سورہ استجب لكم قبول لكم دعاء استاسو ادعوني بعد ر دینہ ہوئی جمع دعاء ثابت کنا اگر ادعو د جمع سی غیر اولی دا ورتا قرآن کی جے کمز کی جمع راشن والتا وتی جمع مرادي چ دی ہوئی آ ور دینساو کوم ہر سلکم ف اتو ہر سکوم راتلک مهداګان بیا جام مطلب واخلکان بهشګه گسان چې ځان غټګنی داځ ډیر مقامات دی چې نبی اسلام الڅدوانه دوختي بهشګه گسان چې ځان غټګنی ای ان عبادتې زما د بلنې نام او دالنه او د واګانی غواړي در څوګر سره څووی چرته دعا نه منی ورتوهه دعا منم په کومه طریقه د ځانه که کدنبیي علیه السلام په طریقه دیوبو د نبی علیه السلام په طریقه وي د نبی علیه السلام طریقو خاچ په جون کې یو ځل کوي د پسوناتو پسې په جمع دوه یو ځل لوخا یا دیو صحابین د عملو خا یا یو تابعین او خا مستهر عالمنا نه راکړي وې زدا پره را په دوه کې پرسر اول رکن منی بیا بروڅو خبره کو چې دوا غواړو کنه غواړو کم ټیم به غواړو په اول سره پکې روکنه منی نو دو دواړو کنه ته نو دا ټیم کې به هغه پته ولګي ته دو دواړو کنه چې غواړو د الله نه سوګ پکې وسیله مېله نه وسیله وینو خپل عمل ویا يا. یا با د الله نه مونې الله ته وسیله کو او دو دواړو کنه داله چې د دا الله نه غواړي د به نه غواړي وسیله او پکې نه ان الذين يستكبرون عن عبادتي ورته دغه ته دعاونه مانی ورته چې دعا غوړن په دې غته وسیله پیش کې چې دا وسیله به زوات الفاضله وي به ښکاره کسان چې ځان غټ غني زما ته بلنی نه زر دې چې دنه وشي جانم ته ذلیلان ندیم سپله وبالخ وروړې ملما دې الله الذي الا ذات چې ګرغولی تاسو لره شپه چاره مو کې پدې کې اورز رانا دلیدو بشک الله خاووند په ځل نه په خلکو لیکن زیات د خلکو نه شکرنو با سیم دا چې بدون والا الله استا سوربې پیدا کوم کې دارشي نشته سر کوم کې به دا الله نه بل کم تر په دواړو لې شوي دارنګې اړو لې شي کسان چې په ځنو زمنګ د الله ان کا په اتونو د الله کار کوي الله هو لوی الله ذاته چگر تاسو تاسولر کاولاړه مکاو لالا اسمان چط و سورکم شکلو نیدر کری دی پاس انا سورکم سورخیست شکلو نیدر کری دی حسان ابن صحبت رضی اللہ تعالیٰ انہو فرمائی نبی علیہ السلام سورت ذکر کئی و دعوی ذکر کئی و آسان من کلم ترقت تو من کلم تلیدن نساؤ خلقت مبرع من کل عیبن کان نا کا خولید باګه ماته شاو ستان خهستا ما جر دل دی نه زماس ستان خهستا جر د مور زی قول نه ني ها ته پيراشي د هره نه پاک دا دي پاک پيراشي وي خهستا لکه چې را شکل تازان له پخپل غوخته و حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ز سوار لسیم سپوږمۍ راخه دا ز سپوږمۍ د گور موده نه به اسلام مخته گورم ها د نبی علیہ السلام مخ ته خيستخ کاریدو تور شپوام او داس پغمي پکيوه د نبی علیہ السلام هغه صورت او شکل هغه خيستخ کاریدو خيسته شکل الله ور کړو فاسن صورکم څومره خيسته شکلونه در کړیدین ها او څومره خولي انده سرګي پکله غولیدي خولي پوزا خولی, خولی, خولی شونډي خولی او که کدا سپيمه د لباره پیدا کړی نو د باران نو لچا پټولې کراستر کې ولداځې پیدا کړې دا ولاس په لې وخت کاريده سمرا کيستا شکل در کړې دي ها دا د الله قدرتونه دي فاسنا سورکم کيستا شکلونه در کړې دي بیام د الله شکر نادا کې او بابا ته سجدي لګې ورزقکم منتوي بات رزقي در کړې د پا کو نا داسي بدون ولا الله استا سوردې خیر چوون کې الله چرته مخلوقات هو الحي د الله جو انبی هیات په الله کې دی ها الله حي دی حیات ها د الله دی هغه حي دی هغه باندې مرګ نه راضي حیات الانبیاء و موږ نه منو په دنیا کې د دنیا په اعتبار ها صرف بيثال اسلام چې هغه لا ژوند دی اوبې د عالمی برزخ کې موږ د انبیاو حیات منو چې هغه ژوند خو برزخ کې د دنیا په اعتبار نه ده. هو الحي لا اله الا هو دا لا ژوند نه شتاجه سر كونکه بيدال الله وب سوغ راو بل الله خالص کوي الله لرب لنا الله لستا اين الحمد لله لایق استاين دي الله مخلوقات قليني نهيدو ورته ازمن شيم چې بال دا غسانو چرابليه بيدال لما جاني دوږي داغنا چرال الماتان البينات او خار دلائل درو زمانہ ما د حکم شوهي دي ان مسلم رب العالمین چی غار کید ما رد مخلوقات ده هو الذی خلقکم من ترابنا الله ذاته چې بلا گری د ازو ده غورینا د خاره خو صرف ادم علی السلام پیدا کړي او بیا نسل د نسپین شروع شوه دي اونی سبات ټول او تا مطلب داره چې ګورې سينه ځان کې تکبر پیدا کې خاوردا په دې خاور باندې ټول خلق ګرځي ځان د سیاجزه کا الله ته ځان د سیاجزه کا ثم من نضبه بیا یو ساز کینا بیا د ویني جمشي وینا بیا راوبازي تاسو د خپل معشمان ثم لتب لوو بیا پالی تاسو چورسي اشودا ګما مزبوطیا د عمر تاسو تان څومالیدا ګونو شو یوغه بیا دې لپاره چې بوډاګانه بوډاتوب د لادرګي ابوډاتوب دورسي باز تاسو نه مې یو توفه هغه سوي چې وفات شي من قبلو مخې د بوډاتوب نه یو توفاله فزې راوړغه توفيله په ستره موت لا په سٹه حلکل په سٹه ها هغه وفات شي بي دي چې کې چې ساده باوی باندې په باو وفات عمر راځي د دنیا په اعتبار wale ta bulo aajalam musamma ida par achurasay ni ti muqarraritam kham khach aqalulara pady ki so shukai aqal dar kirashi chit sanga saas kevi abyadana mashum jorsho abyaduniya